Egy perces életrajz. Amikor megszülettem, olyan feltűnően szép voltam, hogy a főorvos karjára vett, és szobáról-szobára végigmutogatott a klinikán. Azt mondják, még mosolyogtam is, amitől a többi mamák irigyen felsóhajtottak. Ez röviddel az első világháború kitörése előtt történt, 1912-ben. És azt hiszem, ez volt egyetlen teljes értékű sikerem. Ettől kezdve életem folytonos dekadencia. Nem csak szépségemből vesztettem, fogaimból, hajamból hullattam el, hanem a külvilággal szemben is egyre inkább alulmaradtam. Se akaratomnak nem tudtam érvényt szerezni. Se tehetségemet kihasználni. Hiába tudtam, hogy író akarok lenni, apám patikus volt, és ahhoz ragaszkodott, hogy én is az legyek. S még ez sem volt neki elég. Arra vágyott, hogy több legyek nála, és amikor patikus lettem, még egyszer egyetemre küldött, hogy vegyészmérnök is legyek. Újra várhattam négy és fél évig, amíg szívvel lélekkel az írásnak szentelhettem magam. De meddig? Alig vettem néhány mély lélegzetet, amikor kitört a háború. Magyarország hadat üzent a Szovjetuniónak, s engem kivittek a frontra. Ahol hamarosan megverték a mi hadseregünket, engem pedig elfogtak az oroszok. A fogságban megint eltöltöttem négy és fél évet, de hazatérve újabb viszontagságok vártak, melyek nem könnyítették meg írói pályámat. Már ebből is mindenki láthatja, hogy amit ilyen formán a világra sikerült hoznom, néhány kisebb-nagyobb regényt, öt-hat novellás kötetet, két színdarabot. Úgy szólván titokban írtam, néhány szabad órámban melyeket sikerült ellopnom a történelemtől. Talán ez az oka, hogy mindig szűkszavúságra törekedtem, rövidségre, pontosságra. A lényeget keresve, sokszor kapkodva, minden csöngetéstől összerezzemve, mert sem a postástól, sem más érkezőtől nem sok jót várhattam. Ez a magyarázata annak is, hogy újszülöttként talán elértem a tökéletességet, de aztán csak koptam, csúsztam, bugdácsoltam, és bár egyre jobban kitanultam a mesterségemet, önmagamat, a bennem rejlő beteljesülést. Mindig elérhetetlennek éreztem.